Salatu e selam Mbi shok të ti besnik Mbi familin e ti të ndërshme Dhe mbi gjithë besimtarët Se të ndjekë rrugën e ti më të mira Dyrë në ditë në fundit të kësaj bote Të ndëruar gjëmatli Do t'i ndajmë disa minuta Para khudbës e gjumas Që të shfletojmë diska nga libri Allahu subhanehu e teala Në mënyrë që ta shtojmë Furnizimin ton Për takimin me Allahun të bareke E teala Jemi mesurët e shkurtra të kuranit Surët të cilat emërtohen me emruesin gjuzi amme, gjuzi apo pjesa e fundit e Kur'anit Përmendëm në ligjeratën e kaluar surën e cila i kishtë të zbitë Muhammedit sallallahu aleyhu sallem në mekë surja e lejl Dërsa sot e kemi një surë edhe më me peshë edhe më me vlerë nga se i drejtohet tërë surja Muhammed sallallahu alaihi wasallam çdojet ka zbrit personalisht vetëm për Muhammed sallallahu alaihi wasallam e pastaj janë përfshijë të tjera në këtë sure. Andaj është një sure shumë e madhe se neve e dëgojmë atë në numër i madh për neve e lexojna ndërsa sot dhe të shohim qëfar për mba në kjo prej domë thanjeve dhe kuptimeve të mbojët e sëti ka zbitë Allahu të bareke vëtëala. është surja e në dhe të tretë me radhë në Kur'an, quët sure e duha, sureja e mëngjesit, sureja e mëngjesit apo filimit të ditës. Sëtë Allahu të bareke vëtëala, Bismillahirrahmanirrahim, wa duha, wa lejli, idha se gjehë. Betojt Allahu ju gelaluhu zi si zakonesh ne çdo sure, betohet ne kët sure Wadduha. Duhha është fillimi i lindjes së diellit, pra fillimi i ditës. Koha kur është ndaluar të falet namazin sabah, momenti që përfundon ajo kohë, fillimi i tjetrës është Duhha. Kro pra neve kemi sabah, ku e falmi sabahin, e cila quat fegjër, sëta mozi sabahot. Pastaj, kur nisë me linë djeli, e kemi një periud që s'lejot mu falë në mozi, deri sa të ngritë të djeli. Në momentin e parë që ngritë të djeli, në momentin e parë që e shfaqë vëtë vetëm, fillon kjo e dhuha. Andetet Allah u të bare kjo e tjara, pasha këtë moment të lindjes së djelit u e lejli i dhe se gje dhe betohem në natën e cila shtrihet kanë dhe në djetar se gje do me than kur gjdo send qka ka e mer brenda vetit pra nata nuk lendo një pies të ndryquar vetëm se ishtim brenda, brenda vetit ando e përshemë kur vjen nata nuk kando një pies që ka me të Dit, as do një lagë që ka me dit As do një pies e mund shme univerzit të ketë me dit Të tëra përfshijet në, në brendin e natës Andaj tha Allahu të bare kjo e tjara Ua lejli i dhe se gjë Pasha natën e cila shtrihet Se gjë është mu shtri ditë shka Dhe me përfshijet në vetë veti Pasetet Allahu gjeli gjelaluhu Ma wa dhejake rabbuke Wa ma kalab Kjo është arsyeja pse ka zbritur kjo sure. Ka transmetuar Imam Ahmedi dhe të tjerë prej dijetarëve të muslimanëve shkakun pse ka zbritur kjo sure. Disa dit pas is rritën disa prej sureve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, disa prej ditve u ndalën. Nuk i zbritën. Dhe Arabot e përcjellnin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam the shoktë ti gjdo moment më skarë me diska tre. Nga se ata për te refuzimi që e kishin dhe Muhamedi s.a.s. ata e shikonin a karë me diska tre. Nga se për nga mellë s.a.s. gjdo erë që ka vind të sure e re, u amëson të shokve të vetë, vet, dhe ato shok e për cilnin të njërz dhe e banin Muhabbet, dhe aj Muhabbet mire i vesh, që ka i ka zbit Muhamedi s.a.s një periud të disa ditve që si kanë diskutu djetarë dikun tret dit apo tret dit e kështu më radhë shpallën nuk i ka zbit Muhamedi sallallahu aleyhi sallem atëhere ka arën njëse transmitime se gruaja e ebu lehebit gruaja e migës vetë pronusja e migës e ndalë Muhamedin aleyhi sallatu e seram në këtë periud dhe i thotë E shohë që shejtani mos po të vjen E ka qujtë Gjibrilin Alehi salatu e selam shejtan I tha Shejtani mos po të vjen Pra nuk po të vjen mosure e re Që po pretendon se jepen nga mber Alehi salatu e selam Dhe në disa transmitime ka arë Se arabët i kanë than Tla zoti Tla zoti, qa që e pate Zvritë ndosure, pretendove Ta një mon nuk Nuk po të vjenë kur gjo Dhe kjo e ngushtoj me nga mërën sallallahu A.S. Atara Allahu gjelluala zbiti këtë sure Wa duha Wa lejli i dha se gja Ma wa da'ka rabbuk Tha Allahu të bareke vëtala Ma wa da'ka rabbuk Ti nuk të kalan zotë jot Pra si përgjigje E asaj Që usul mua për nga mërën Sallallahu sallallahu sallallahu Se ty të la zotë jot apo në transmetimin se gruaja e Abu Lehebit i ka thonë "Të la shajtani" duke aludutë Gjebril aleyhis salatu vesselam, çka i tha Allahu xhël xhelalu gjele, "Ma wadda'aka rabbuk". Dhe Muhammad aleyhis salatu vesselam se tist ka lan zot jot. Andaj shikoni këtu, të nderuar jomatli, se si priten Muhamedit aleyhis salatu vesselam dhe si e murtonin ata shpalljen. Çka i tha U edheak e shejtanuk Të kalan shejtan i jot Ata e quanin Gjibrilin shejtan Dhe kjo nuk është e quditshme Kër njeri u është i thtar i tkotës Kër njeri u i shkon pas Legendave Tkotave Palavrave Aso i shka mbizotron të kë njerëzit Duke mos i shiku A është tamana po jo Si shndodhën i numëri njerëzve Nuk kanë Asë një frejë, asë një të matë me kandarë të mamë kur flasin Flasin për fenë Allahu gjelë gjelëlu Flasin për pjesë ceremoni të fesë Allahu të bare kjo e tela Me emra të gërditëshëm Dhe kjo rëzik për fenë të tërë vetë Kur ti një pjesë të fesë e qunë me emrë të gërditëshëm Qaj tha gruja e bullehebit për nga meri të lejë salatë të seram Tha të kalanë shëjtani E kish për qëllim s'po divjen më me të fol di kushtje, nga sa ata luanin me pejgamberin Ali sallallahu aleyhi dhe salam, duke sinuar nënçmimin e tij aleyhi sallallahu aleyhi. Alaj nga kjo çfarë përfitojna se njeriu duhet të ketë kujdes shumë të shtuar kur flet për fe, kur flet për Allahun, kur flet për melaçë, kur flet për pejgamberin sallallahu aleyhi dhe salam. Nga se me kësij fialesh emelkoi Allahu cel celalu. Andaj zbiti tëbët jeda e bi leheb Malkuar qoft e bi lehebi Mir po brenda i bi lehebit Atio dhe gruja vet Vë mra e tu hu Edhe gruja ati Gruja e mijës pëngammerit Alehi salatu e selam E ranon të pëngammerin Alehi salatu e selam Qëka i tha Allah u gjele gjele aluhu Ma vët dheak e rabbuk Ti is të kala unë zotë i jëtë Ata shpresojnë gjithmon Më spele O tas fësonjëtimon mos pe fe në Allahu te barekehu te ala apo mos pe mos pe dorzun mos pe lenket amanet te Allahu te barekehu te ala nga se Muhamedi alayhi salatu selam umrzit umrzit te kur nuk i vën te shpallja shpejt nga se ata flo, folshin eranoishin ndersa kur vën te shpallja lirohen nga se vën te por xhijja dhe xhawabi çka duhet me u thon Thetë Allah u të bare kjo e tëra Ma wa da'ke rabbuke Wa ma kala Dhe ty zotë jotë nuk të uren Nga se në gru Në fjalë të grujës e bulehebit I ka than të kalan shëjtani A në trasmetim tjetër A rapt i ka në than Tla zotë jotë Dhe nuk domo Nuk domo Sikur që ju dhejmë plët njerëzve Nuk ju dojuve zotëi i thoin për shembull namazliut ti çdo zoti mund do. A shati për shembull njerin pa asnjë asnjë rregull që i përmbahet, rregullat Allahu xhele xhelal, as namaz, as acarim, as ndalme pi haramit, i ban këtë haramit dhe pa prapë merguxhimin mi thon dikujt ti çdo zoti mund do. Zotim, për shkak të ignorancës dhe inateve, të cilat janë në nefsat e njerëzve, Allahu xhele xhelalu Wa ma kala, zotë i jëtë nuk të rrejnë tyje Qiko sa duhet mu kënë i ligë dhe i paftyrë Mi thënë Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Ti zotë i jëtë nuk do E kane do zotë i atërë si më stadoje Muhamedin aleyhi sallatu e selam A dhe thë Allahu gjelë gjelaluhu Ma wa dhejake rabbuke Wa ma kënë Ti zotë i jëtë nuk të kalanë Qish pëtë thojnë Ja kjo surë e zbriti tani Dhe Allahu Gjellegjelluhu nuk të uren ty dhe kundër të ashtë se të do Fëtë Allahu të bare kjo e tala vazhdim Walel akhiratu khairullake minel ula Akhireti për ty është mëj mirë se sa ajo që ka e kenë këtë dunja Parlamentoni Muhammed a.s. sa të mira i ka pasë këtë dunja Me gjithë këta kanë dhënë, ka thotë Allahu Gjellë Gjellë luhu, dhe djetarë kanë konkludu, se krejt ajo që ka ka me e pa Muhammed a.s. në akhiret, o shumë ma e khajrit së kjo. Shumë ma e khajrit së kjo. Që ka ka pasë në këtë dunja prej fitores dhe punve dhe të mirëve, që ka ka pasë në këtë dunja, krejt në akhiret është ma e mirë se sa e kësaj dunjaja. Thotë Allahu Gjellë Vala, u alë lë akhira, është ma e mirë për ty Se sa kjo du njo Dhe kjo është një udh udhkryq Shumë i madhë dhe një sfit shumë e madhë për njerëzin Kër për qemu ne vele dzojmë Se për muslimanin Akireti është ma i mirë Se sa kjo du njo Në shpeshar Në teoria pranojna Po akireti o jo ma i mirë Se kjo botë Por se praktikisht Nëse na i shqyrtojna pak zemrën tonë dhe e shirtojnë apak veprimtari dhe si si sile mi neve do të nadel se ne mendojmë që kjo dunja ma e mirë se akireti neve nëse e mormi praktikisht nadel, akireti në letë ne janësh nëherë kjo dunja dërsa Mohamed Jalei Salatës Selam ka arë për ta ndryshu këtë shtyru ka arë për ta shtru binari në akireti dërsa kjo dunja e ka logarit kalimtare kini pa di kanë Në transit duke jetua, ka me shkutikun një cakt të caktum, me një vend të caktum, dhe duhet me kaluna për vende, që ka i thonjë vend kalim, jo, jo me nejtë aty, po duhet me kalu për me mënije. A kini pad i kanë mudok tamam, drejt, në regull, me unal në vend transicioni, vetëm duhet me kalu aty, s'munët, ma dje dhe nuk e lanë, Andoj që ka dhënë Allahu Gjelluala, vëllë e akhira, vërtet akhireti, është më i kajrit për tyje, se sa kjo du një, edhe pse kjo du një, është më afër shqisave tona, në këta e prejkmi, dhe njeri u atë që ka e prejk, ndinë më sigurisë së sa ajo që ka, që ka nuk e prejk, por që Allahu Gjellualu Gjellu, neve në kasil shembul në Kur'an, Shembuj të cilat do të përmendim e kërti vjen e koa Shumë prej shembujve praktik të kësaj dunjaje Se si neve shpesher u japim për parësi gjërave që ka nuk i prekim Duk e shpresu të një e mirë që ka vjenë sigurt Njëra prej shembujve që e kam përmendin djetarët është Kër njësët trektarin rrug Kër njësët trektarin rrug Shkon për shemull të shot Pikto në Europë, prej këtu shkon në Kinë, prej këtu shkon në Australië, në Amerikë dhe ajk, këta nuk e ban me komoditet, ajk duhet me kalu ruk të madhe për çka e ban? Kjo e prekshme a shkaj e ka tash, është ma e sigur si sa ka me mërinja tje ma e sigur të këtu, i që pa hip në aeroplan, si sa me hip në aeroplan po hipja në aeroplan është rëzik dhe me mërinja tjo rëzik dhe a fiton as fiton o rrezik kretë këto ki i përbalon dhe i kalkulon se kur ta marë fitimin kam logari e njëjt është ahireti kretë të vështërisit që ka i kemi neve ketsë provat e ksej dunjaje në logarit fitimi të ahireti dalin të vam ma dje shka logarit tjetër zdel kur qish tjetër sa du shmullon këtë dunja për përfitimët e ksej dunjaje shka logarit Nga se vjenë me një mosh, ku njerëzit shpresojnë ti musmukanë, ju pengonë, si kur që ju pengonë shumë për e njerëzve në munges të dukatës, ju pengonë baba i vetë, nana e vetë, pleçt e tëre. Kur, kur shkon njerëzit të jetë mosh, është e ndinë se është duke o pengue, pra si kur ju thotë rethi, ma mirë musmukanë, kjo në munges të dukatës por edhe njëshmërija e njërzve me mështë mëshume është e atil Andaj për nga mëri sallallahu aleyhu sallallahu e lut të allahu në gjellë gjellaluhu që allahu mës me mëri mëshën e shtime mës më ba një loj i mëshumi që s'ka mënësi i mikri pun të veta Andaj të allahu gjellu ala walel akhiratu khajru lëke minel ula akhireti është më i khajrit për ty se sa qka se sa kjo dunja Dhe kjo është pjesë të cilën neve duhet ta kemi bindje dhe të punojme në realizimin e, e kësajna. Pasetet Allahu të bareke vë tjala, Vëlesau fejutike rabbuke fe të rda. Vërtejtë zotë i jotë do të jepë ty deri sa tjesh i knaqër. Vërtejtë zotë i jotë do të jepë ty deri sa tjesh i razi. Ka arën transmitim se për nga mberi sallallahu aleyhi sallam që ka lipë, Shikoni, shikoni se si e manifeston Mohamedi a.s. kërkesën e ti E Allah u gjeluali i thot Sa t'lip është këna me dhon Deri se ka nana për poezit e, e muslimanëve të par Ka në dhon Bohu i edukum eduku me Mohamedi a.s. Lip me edukat se kështot jo Mi thonë Mohamedi a.s. Bjem i këtë pasurin Që ka e kipon duna i thot na, meri Andaj sahabët kanë thënë, "Lip me kujdes se ky sot jo. Nga se u është bujar i madh. E ka zemrën e gjon, nuk i tutet kur gjajohet." Andaj ka ardhur një njerëz te pejgamberi Alayhi Sallatu Wassalam dhe pejgamberi sa më ka pas një tufë të madhe me deve. Të vërtetat janë këto. Alayhi Sallatu Wassalam. Dhe i ka thënë ja Rasulullah, "O mhep, a më jep këto deve?" "Që nuk ka egare. Ti më tharsë të më thon dikush, po sheh më kët kapitalin sheh e ke fituar më thana po ma jep. Po mduhet mua." Nuk i thamë me më mësam, keqët ke të me t'i dana? Mështë qëka t'duhën krejë? Ni qendeve, qëka t'duhën t'i e? Ni qendeve bëjnë, me mija, me mija euro. Qëka i thamë Muhameda e Seram? Hi e lekë, tuat janë. Tuat janë. Ata raj filloj, si besoj ke vëdvejtës vetë, filloj t'u bërtit, shkonit e Muhameda e Alehi Salat e Seram, sa e s'pujutut ke fukar alokut. Shikur si të shodë mi thonë dikujna, a? Apo mjeb, ketë, që a ki fitu, ta njetën, 200.000 euro, 300.000 euro, nëse, supozimish, kushtimish, po flasim a i me thonë, a duën po, na meri, ti me me të pa, pa kur gjo, a i kur ka imrejna në shpilë, nështë të s'ka pasë, ma angërbukë pas taj. Që ka i thadha u gjellohala? U alesë u fejotikë, rabbuke, fe të rdha, thë ka me dhanë Allahi sa të lipësh dhe sa të jeshi kënashtë. E që ka lipë Mohamed a.s. Nga se shmeshar në asë di në asë Shpëshatanoq dina as me lip. Çka ka lip Muhamedi alayhi salatu sallam? I ka lip Allahu të parë? I ka lip Allahu të artan? I ka lip Allahu të kapital? Jo. Madhi Allah ja ka ofru ofert al do altan e dhe ado mkon pejgamber mrat. Se ka dy lloj pejgamberi. Ka pejgamber si Muhamedi alayhi salatu sallam dhe ka pejgamber si Sulejmani alayhi salatu sallam. I Sulejmani brat? Pengamber, këtë du të mengu ata Dhe shka më në qimi dalë prej kontrolit Qëka i ka thënë Allahu Gjellu Vala? Ka thënë jo, du mu kam pengamber Fukara Aje ka zhë dhe dhe dhe Për Allahu Gjellu Vala ka difishu pastaj të mirat Qka ka kërku pengamberi sallatë sallatë sallatë sallatë sallatë Ka kërku e Me ja fal Allahu umetin Ka kërku Që ata që ka i besojnë Muhammed i sallatë sallatë sallatë dhe banë musliman, dhe janë besimtar, mi falë Allah, mi shtinë gjennet. Këta e ka kërku Muhamedi a.s. Ka dhënë ozot, atë duan, që ka të tia këdonë si cëllit pengamber, mulut aj, e ti je përgjigje minjarë, ka dhënë unë e peshti, shpedu me bëktu. Allah u gjithë dhe qdo pengamberi të ka dhënë, ta njetën, që ka të bajsh një dua e ki, Kur të përdorsh, minjë hertë vjen përgjigja Qka të do që të lipësh? Andaj nuhi Alei Salatu Seram Mas 950 viteve davet dhe thirje Unë ngushtu dhe qka tha O Allah, ba një elach Shkatroj i ketë këta Se këta s'morin vesh Pas shumë viteve Allah u që dhe tha Që tash dhe i shkatroj Zdope nga mere ka shvizu doa Qka tha Muhammed A.S. Jo, s'du me shvizu këtë du një Tha o Zot, du me erujt për në khiret Mendojmë të çu për umetin tëm çka kanë nevojë. Çdo kush për umetin tëm çka kanë nevojë, andaj njerëzit nuk e din vlerën e Muhamedit aleyhis salam, saqop pejgamber Muhamedit aleyhis salam. Liç ka domovan dikush sot timë ta ofrua. Por më e kuptuat ti kët kët skend të madh që ka bërë po Muhamedi aleyhis salam. Sot timë ta ofrua dikush. Me ta ofruti, li çka të li po sht japra. Ti, ti më thon, "Jo, unë Pëja lo, këtë atë në qka vinë mas Jo, në këtë atë në qka vinë mas Pëja u lo, ti me regullu jetën tane Komoditetin tanë, dëfrimin tanë Kretë qka të shkonë ti për stati Me të ofru me e morë ti hazër Dhe ti me thonë, jo Unë e pelon në të ardhëmën Për ata qka vinë mas meje Cili e le Cili e le Ra o ka që elon Mohameda Islam, jo veç kax Tha në akhiratë Kur të ketë zorr të madh, por më hik pigjen e emit, por më shpëtuu bi zjarrit, tha lema o Zot për çad dit. Lema o Zot për atë dit. Andaj tha Muhamedi teley salatu selam Allahu i dhejle jelalu, nuk kena me ësht, Allahu, të kenë më të korrit numetin tan. Ummeti jot është umeti më i madh që ka në xhennet. Allahu na vë fitënë. Për Muhamedi teley salatu selam nuk kamenuveç për veti. Ka menu për kret. Ka menu andaj i dit pedit vep on Muhamedi teley salatu selam duke çajit. Duke çajit Dhe i tha një Rasulullah, pse qanë? Tha mu kujtun vlaznit e mi Në shpana me ndo, ata rinë me Muhammed e Senam A i tha mu kujtun vlaznit e mi Ata të menu së të kojtë për di shka tjetër Tha një Rasulullah, po sjenan si na vlaznit e tu që ishtë të kujtun Ata nuk janë këtu Tha jo, juve ju kam shok Djetarë kanë dhën shok, është edhe vla, edhe shoka më naltë A cka është vla, është pak ma pak Po pa, ati si ka për momentin Tha jam tukajt për do vazni, qka si kam pa, dha kush janë ata, ata janë gjdë kush ka vjen pasit vdesune, ata mbesojnë mu, sikur ju shkam shifni, nisoj, nase kena pa mu abedin, sallat sallem, po i besojnë haq, sikur që ata që e kanë pa, ndaj qka i tha dha u gjellëvala, u alesau fe ju ati këra buk, fe të rda, kam e dhanë ti zoti jot, deri sa ti e shiknaqtë, por ka ditë që ka me lipë nga mberi sënë Allahu a.s. Pasaj Allahu gjelluala për mja vërtetu këta, i ka pru disa prej fakteve të kalumës që e ardhme o është sigurt. Pra Allahu për mja vërtetu që i kina me dhanë shumë, ja ka pru të fakte të kalumë, që këshirë që kina va me ti të kalumën, që shtu ka me ndohë njët edhe në të ardhme. Thëtë Allahu të bare ke vëtërra, e lem mje gjitë ke jetimen fe ewe, O Muhammed, a nuk të kemi gjithë jetim, e të kemi shtërëhu, as të ka dhek baba ti të kanë ti në bartë nanës, a nuk të ka dhek nana të i pasë 6 vjetë, a nuk të kanë dru jetë babë gjishë të i pasë të 8 vjetë, kjo kriz e madhe, baba i vdesë të kanë nana vetë shtë të zane, nana i vdesë në 6 vjetë, babë gjishë i vdesë në 8 vjetë, Krejta krizat e njëzve matë afërt i ka në vdek tukon fmi Dhe dijet rrimta e fmiës kur i vdesin këta njëzit Baba, nana, babgjysht Dhe sët janë njëzit më shundi që ja, ja dojnë le vërdien Qka thadha u të bare kjo vëtela? Elem një gjitë ke jetimen A nuk je ka një jetim A Që kjo e realitet po Qa ka ndodhë me tyje? Shiko jetim Allahu u gjelola Gjdoher Ja ka zemëncu me dikan Derisa e ka bo pengamber Derisa e ka bo pengamber Pengamberin ton Alehi salatu selam Fë awa Të kastrehua Të kastrehua Të kastrehua Allahu u gjelola Kriz Pas krize Pas a i ka thonë Wa vajjede këdallen Fë hede Dhe të kajet Këtu kur ankar Dallen Dhe shpreja dallë Në themi vëllet dal linë dhe ozot më staban për i të humburve, për i të devjuarve, këtu ka arde një të ashpreje. Dhe a nuk të kemi gjetë ty dalë, dalë do me thanë, gjerën për gjerën me shkrojnë për shkrojnë i humburë. Por se djetarë të muslimaneve kanë thanë nuk është për qëllim i humburë i dhujtarë. Nuk është përqëllim i humbur sa ju kanë kriminell. Nuk është përqëllim i humbur sa njëri i cili se di eh, nuk e din do më dhe në të mirën prej të keqës. Por kanë dhënë, u e wegje dhe ke dhalen ka gjithë të humbur nga imani. Se këdi që ka imani. Pra, kanë dhënë djetërt, dhën, a i humbur ka qenë para pingamberis por a i s'ka rrejtë. S'ka bo krim, s'ka bo zina, s'ka pira ki. Këto janë To pingamësam kur nuk i ka bo Edhe kur së kam pingamëber Dhyher pingamëber i se sellem I ka ndodh me prezentu me një dasëm Dhyher I ka ndodh me prezentu me një dasëm me muzik Si i ri Ka dash me prezentu Me muzik Ja ka lan Dejle që ka i ka rujt Të njënit prej fiseve të arabve Ka dan rumi dejle që du me shkun dasëm Dhe kur ka shkun dasëm Pak para se me mërin dasëm Ka anal me pushuhe E ka zonë gjumi ka një i kurgjohë, prap, ka me ndu që që ka pondod, prap e ka provu me shkuni darsëm tjetër, dhe me kshirë që ka bonjë, si festojnë, dhe Allah u gjelua e ka bonjë me fletë, dhe vetëm kër e, e ka pa vetën të zhuar mëngjes, dhe mo nuk ka provu e. Dhe thot, pengamber, ale i salatë, se nga ma dië që kanë zhiri ma më hakimi, dyherë njët e këmë provu me prezentu në darsëm, për Allah u gjelua la më shtinë të njëmë. Thojnë djetarët edhe me pas prezentu Shkish pas gjuna Shkish, nuk ka pas shpalje Andaj, ua uajgje dhe ke valen Të ka gjithë të humbur nga imani dhe kurani Se këti qka kurani A shka imani Pra qishë du të mu fal Qishë du të me adhuru allahu njëllu ala Si du të me ba gjërimin Si du të me ba të shpihun Këto nuk i ka dit Mirë po me rrejt s'ka rrejt kur Me pira ki s'ka pi kur Me qenë besnik ka qenë gjithmon Me majtë amanetin e ka majtë gjithmonë Pra nuk ka qeni humbur në total Por nuk e ka ditë se si duhet me shku ka onë Allahu të bareke A dhe të Allahu gjelola Fe hede Dhe të ka ullëzue Kanë dhe djetarët kjo shpigimi më i, e, I madhë që kanë bët djetarët Nëse Muhamedi sallallahu aleyhu sallem Kur s'ka rrejt Kur s'ka pira ki Kur s'ka bozina Kur s'ka morë piesë në dëfrime të ndaluara Ska mujtë me gjithë rrugën pa Kur'an A ta mërë menja ty dhe mu e me gjithë rrugën pa Kur'an Aj, aj së ne ka gjithë Kur s'ka rrejt, kur nuk kanë gjithë gjuaj e ti rrejn Dhe prap, allo i thot, ti, që shtu me pasës vazhdu gjithë mon Kur së ne kështë gjetë u dhëm Para me ndo një njëri i thjesht, që edhe rrejn Shmudë më së me rrejt Nëse sot, se ka nivellin e pengamberit Shmudë taj më së vasni muzik vesh i ti Së mundet dë një herë mësë me pasbani aram Apo me shikuni aram Dhe aja mendon dikujna Që pa kur an Mundet me hije nëzim, me e gjetë rrugën Qështë me ndojmë plot? E di i thotu në udhën Dijet njeri ka men E dhe a i ka pas men Valla i ka pas men Njeri mëj me që mdujnjo Po së në ka gjetë rrugën Qikosh ka i dhëtë Allahu gjelua Ua vajjede ke vallën Të ka gjetë të humbur Kushtë ka ullzu? Allahu të bare ke vët Menquria jote, intelekti jote Ajo që ti ti me ba kalkulime, mendore E disë që kjo që shtu, që kjo që shtu Biznis, trekti, gjdo kalkulim Së të mjafton me gjithë udhën të Allah Të Allah ndrysh e shkodh Të Allah ndrysh e shkodh Dhe ne me kemi pormen modele Kemi përdojnë modele se si Allah i ka ba disa pun Ti me mene su një kap ato Njëra prej tërën ma e duksh me cila asht Tavafi Hajh kush ka bëu haxhe 2 çfarë më anonaj hajde ti çyçës zbrthan me menë m'u sill rreth çabës çyçës çyçës zbrthan ti me menë me ngarë tipin safan merua si e zbrthan ti me menë po si allah ka dha ngarë piçitu çitu çyçës zbrthan ti me menë me gjujt guri shejtanin çish shumë njerëz e morin për tallje apo sesa se nuk s'e kaptojnë dhe thot apo ku djuni atje m'unon me me, me bë objekt tallje ve dadalo uzile wala w wajadaka dalalan çdo rrug ande ka ardna sa i muslim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than allah te bareke ve tala ya ibadi kulukum dalun illa man hedaitu fastehdonni ahdikum ka than pejgamberi alaihi salatu salam ka than allah ujele jalalun hadith qudsi o rob temi krejte gni upju krejte gni rrugun e humbur pos atu un e drejtoi Lipë një prej meje me ju ullëzu, unë ju ullëzoj. Lipë pri Allahot me të ullëzu, mos me ndo që i e ullëzum. Edhe nëse vjen gjami, Allah ki nevoj me ullëzu. A nuk thotja në nën, fatiha, i hdi në sirat al-mustëkim. O Zot, na ullëzën rrugën e drejtë. Po mirë njeri të konë namaz. Namaz do më dhonë, njeri ullëzum. Që ka po lipë tash për Allahot? Ullëzi me tjera, kur dillë shpijamije, mos me badi që ka shka shkas duhet prap mu këthin gjami se ka dikush vjen një kohë e pas taj zvjen një kotë madhe, apo do të nga vinë Ramazan e mos na na lojë, i shohë nga kur, anë dhe nga i thënë allohë gjële vajshdimis, i hdina, o zotë mësë nga shmang për ullzimit, se ti me menesën e ma ullzimin, ka pas këtë një mëtë me që më sena, ka pas shkenstar, ullumëtus, kërkus, që kanë bëzë zbulimet hatashme, por nuk e në ullzue, Nuk janë u zërë rrugënë pëngamberi sallallahu aleyhi sallallahu Pasaj tëtë allahu të barëke vë të ala Wa wëgjëdëke wa a ilen fë aghëna Dhe të ka gjitë fukara Dhe të ka ba zëngin Pëngamberi sallallahu aleyhi sallallahu Përra me do një është rrit Jëtim Pa bap Pasaj ma zë gjitë panan Pasaj ma zë të gjitë pap Bab gjysh Pasaj ma voni ka dhek edhe haja i cili është kujdes për ta dhe një periud ma dhe nuk ka qenë e, i pasur ma dje kure ka lip dorën e khatijës që i ka thonë mësitit se i ka thonë nuk e dihune a muj me mërë khatijës unë janë fukaraj o zëngine qysh mundet mu me më thonë pra me më pranu e familje e vetë kur unë janë fukaraj a i ka punu për në në periudhen para mësit Martesis ka punue me qira ja ka rujt delet Arabve Ja ka rujt me qira delet Arabve Dhe ka do në qishë mërët një fukaras jone Me e mërë Khadijgjën Për Allah u gjeljole ka dash me e ngrit Për nga mërëj a.s. Ja ka mundcu Khadijgjën Dhe në përmjet Khadijgjës Për nga mësëm më ngritë qomë A dhe për nga mësëm e ka përmen Se ja ka mëpa kajrin pasurisë së Khadijgjës nga se e ka ndihmu e shumë për nga merin sëllallahu a.s. Qka i dhe të allahu u gjelora? Astë kemi gjetë fukara ati astë kemi gjetë fukara dhe nketë këta, qka për dhe të allahu u gjelora? Përshimë e kini paneve, qka thoi na? Baba më la, mi gjam një moj, kjo në regull, por kjo s'du të më konë fungni, edhe fmi, s'kurt i thujsh, taboni baba, tableti nana, tableti ajo, mëse le funin të baba, se baba se be Shikur që ka i thotë Allah u gjelola Ti ja si as i kanë fukara Po, kush t'ka bozë ngin? Po shemu, na mune me thonë Osh bozë ngin, kure ka rujt pak bab gjyshi Kura martu me khadigjen Këto janë sebepe, kush i ka caktua to Shikur që i undolë pëllot për njerëzve E ndalë fundin E një metit të baba Baba me kalon Baba me ka një mu Këma zga t'i dorën Kjo në regull, po me met kjo funi Kjo prishët këjt Shikur që i kanë pëllot Walla unë ja di babës Edhe kur përmenet Allah i dhe me Anin e të përmenet ama baba ama verënci Jo dhe ka, ka e prapë e kije Babën Allah i të ka bostë se bep Nanë Allah i të ka bostë se bep A se të ka zgadë dorën të ka bostë se bep Allah u të ka dimuë Allah u të ka dimuë Allah u të ka bostë ngin Allah u të ka ndjerë në dritë në gjdo fushka ti ke pas sukses Qikot pinga meri se selim që ka i tëtë Allah u gjelola A nuk të kena gjetë fukara A nuk të kena gjetë f Po, asë të këna bo zëngin Po, kusht ka bo Allahot në atë këna bo Fe aghne, në atë këna bo zëngin Fëtë Allahot e barek e vëtë jala Fe emmel jetime Fe latë të kërë Atëherë, jetimin Mosë shtëp Se ti e je kënë jetim E di që ka mos me pas Andoj kriza me ma dhe atyre Që ka kanë, që ka kanë, që ka kanë Që ka kanë, që la Si a di natyre që ka kanë A bo Si të mosën të të të rashëgojnë Apo lindin familjet pasur I humbin në gjësit Qka do më dhënë mës me pas Dhe me ndoë se në ta mama Në ta mama me pas ke Jo, nuk do më dhënë Se ti ke lind më një familje që ka Kreti kanë, dikush ka lodh dikush, dikush ska la Dikush ska sofer me shusha Shka, shka shtronë ti për dit Qka tha, qka tha la u gjëlo alla Fe emël jetim Jetimin, mos e shtyp Se dhe ti e ka një tim Andaj kjo vlem për të gjithë në eve Nëse ke mëse shtip tjetëri Po mëndodhe për tjetëri Mëndodhe për atë qka s'ka Nga se Allahu gjelluala e ngrit njeri Njëri ju në duke me ndu edhe për Për, për të tjerat Pasat e të Allahu gjelluala Sa i përket kërku esit Ti mos e largoh Mos e shtip Mos e mos u bon i ash për me ta Ka dhënë djetarët se il kusho Disa djetarë kanë dhënë Ajë qka lip pare Ajë qka lip për nevojët e veta Më së shty Por disa djetarë kanë dhënë Këtu është për qëllim Gjdo kusht qka dvjen me t'lip Qka do koft E para për tëre Pyjtje fetare Nga se me t'ba pyjtje Oshë të ciklet me tarë për dyt me t'vet Pengamberin se se lëm atë shume kanë vet Si pengamber Dherësa dikush e ka vëtet edhe kodë kod diçka çka, s'ka të bëj me pejgamberin. Njëri prej njerëzve ka ardhur te pejgamberi sa më dhe i ka thonë, "Ya ja, Rasulullah." Pra, nuk e kanë ditë njerëz ku kanë kë ka, ka babaj, dhe ai ka thonë, "Ya ja, Rasulullah, a e di kanë kë kanë bab." Mëni farforme ta dije si test. Tha, "Po, Filanin e ki bab." Për shemb, ju porgjis miniher. Allah i than dietarat wa amma sa'il, sa i përket atij i cili lip. Kush ai i cili lip? ka ndonë disa djetarë me lipare, mësë shty, mësë përzen, apo gj gjdo nevoj që ka ta lip. Dikoj shlip me ti përshme më muabet, me kajt një dërt, me, me të kalzut i shka, do me e zbrazni një të keqe për mrenda, dushmi kushtu ko, normal mrena, mrena mirë kuptimi dhe mrena e, atyre regullat e cilat janë të një ura. Dhe më funë Allah u gjitha që ka thot, wa emma binihme ti rabbi kefe hadith. Dhe sa i përket, negative, çka Allahu ti ka dhën ti, ato përmeni. Ka thënë dietar fe hadis, çka do të thon, bëji pjesë të mohbetit tën. Kudo që të rresh ujë, elhamdulillahi Allahu më ka dhën çeta. Elhamdulillahi Allahu më ka dhën çeta. Elhamdulillahi Allahu is'ma ka shluç këtsmujës e filanit ja ka shluar. Përmeni të mirat Allahu u jëllona kudo që cilësh. Kjo është koment i këtij aiti të fundit se do të kam përmend dietarët në Në këtësura wa, E që i shojmi me munges të madhe Për mendjen e Allahu të barek e vëtala I shojmi njërë të thotë Vadave filani mazgat i dorën Dhe duhet diku qëtët mi thonë Elhamdulillah E thotë Elhamdulillah Po el, ajaj ka kryesori Allah i mësanena A nuk e dit që Allah i pari mësanejaj Allah e qënë ata Allah u ta qënë mëshara Allah u ta qënë Po ajtë së provënë tyje Sprovon që ka sprovu pabesimtarët duke e përkacu shijun të mjegullat e jo të allohu të bare kjo të alla kështu shpesht neve nga sprovon allohu gjitha ta që në allohu njëri që ka të njëmon ta që në allohu njëri që ka ta zgjot dorën që me të sprovu tyje a ki me thonë fillimisht elhamdulillah pas taj ati neve nuk po thoi na më smithonë faliminderit njërit thuj faliminderit ta di dhe mu ndoju me, me kompenzu këta por mrej Në zemrën tane, në gjuhën tane, dije se kryesorit që ka bo me tyje për e të kajrit, është Allahu të bare kjo të tjara. Andethe Allahu gjilluara, sa i përket mirësive të zotit tanë, përmeni, bani muabet dhe bëj i pjesë të muabetit tanë. Kjo është surja të sëllën i ka zbitë me nga mberi sëllën sëllëm, njimë dhe të ajetët të begata, i ka zbitë me nga mesëm në meke, për të të regu e se... Allahu gjelë gjelalu e donë Muhammedin e i salatë vë selam dhe e ka begatu me një begati shumë të madhe. Në elus me Allah unë të barë kjo e tala ta që Allahu gjelë gjelalu në mundëson me ndjekë Muhammedin sallallahu aleyhi sallim. Elus me Allah unë të barë kjo e tala ta që zotë i unë gjelë gjelalu, ati ku ja kemi qëllu, Allah unë të nashë përblenë, ku kemi gabu, Allah unë të nafalë. Elus me Allah unë të barë kjo e tala ta që zotë i unë gjelë gjelalu musliman, këzishe e Allah unë të ndihman, jetimat e mus